yuslih lakum a'ma lakum wa yagfir lakum dhunubakum wa min yut'i laha wa rasoolahum faqad faz fawza a'zima amma ba'd fa inna asdaq alha dithi kitabullah wa khair alhadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharru l'umur muhdathatuhaa wa kullu muhdathat bid'a wa kullu bid'a'tin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar and the word bismita are Vajdojmë në vazhdojmë në zinëgjirin tonë të hytë beve Për muna fikët Për këtë grup njërzish të cilët Janë Më të dëmshëm Për shosherin islamen dhe për islamin Se sa kanceri për trupin e njerit Për këtë grup për cilin Ka thënë Ibn Nkajim Allah me shiroft Ka thënë për ta Duket se Korani ka zbritur po thuaj se vetëm për ta Gjithashtu ka thënë për ta Ibn Nkajim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 e ka zbëritu Kur'anin u zim. Dhe ka thënë, në të, këllja i badi e ledhina esrafu ala enfusim, la të kanatu min rahmetin lah, inna Allah ja gëfjot dhënu bë gjemiha. Tho thua e robrëve të mi, thua e robrëve të mi të cilët e keni hum bur shpresen të këmëshira Allahut, thua e robrëve të mi të cilët e keni të prurë me gjunafëm ose hum një shpresen të këmëshira Allahut, sepse Allahu i madhëruar i falë të gjithë e gjunafët. Në më thënë, Allahu i madhëruar në këto ajete i udhëzohën besimtarët të, të cilët sa po kanë hyrën besim dhe ndihën vetën gjunafëqarë që mëse hum i shpesën të këmëshirë Allahot. Sikur se udhëzohën edhe të tjere të cilët nuk kanë hyrën besim edhe kanë dhirë peshen e rëndë të gjunafe të tyre që ti këthejnë Allahu i madhëruar se Allahu i falë gjuna Thotë Allahu subhanu wa ta'ala Në ajetet në dhijim U të bjo ahse në maun zile i lejkum i rabbikum Thë ndishni atë më të mirën që ka zbritur për i zotit tuaj Basi u zonë njerëzit për ndohën të ka i U të regonë atyre se kushën rruga që duhet të ndjekin ata për të shpëtuar Rruga që duhet të ndjekin gjatë gjithë kohës Në të cilën ata janë në të dynja Në të dynja Për të qënë të shpëtu e për i dënimit e Allahu dhe për i momenti për të papritur të vdekjes Për ndaj dhe u thotu e të të biu ahse në maun zile i lejkum në rabbi kum O dhe lezër Kjo është një porësi hynore Për i Allahu dhe më dërua për i shdo njerën për i nesh Për ndaj të të gjojmë ta Dhe të vendosim e të vath në dhesh Nëse dëshirem që të shpëtojmë për hipokrizis Thotu e të biu ahse në ma ndishin atë më të më të mirën që u është zbritë për zotit tuaj min qabli e jeti e kumul a dhabu bagtata u a entum la të shhurun hëtë për paset ju vi ju vët dënimi pa pritur dhe ju thët nuk e kuptoni për paset ju vi dënimi pa pritur edhe pa kuptuar edhe pa ndjer ndishin i më të, më, të më të mirën që u ka zbritë për zotit tuaj në të kundë të, të regonë Allah i madhëruar që muna fikët nuk e bëjnë të vëlgjeje, nuk ndjeqin më të mirën. Por bëjnë të kundëton e kësaj, nësuan nur ku thotë: ويقولون آمنا بالله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وواطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. Fot ataf monafikët besuan Allahun dhe besuan profetin dhe u bindëm me gojë. Por pasaj një pjesë e tyre i kthejnë shpinën të vërtetës. Një pjesë e tyre i kthejnë shpinën të vërtetës, por këta thot nuk e mbesimtar këta personet të cilët i kthejnë shpinën të vërtetës. Edhe pse e përten dojnë me gojë? Sepse veprime shajit cilë e të regonë në të vërtetë se kush është njërë ju. Pas ta i thotua i dha duro ilallahi o rasuli iliehku më bejnë hum, i dha ferikum minhën më aridonë, dhe kur ata ftohohen për, për të gjykuar, për tu gjykuar tek Allahu dhe i dërguari i Ti, një grup prej tyre thotë i kthën në shpinën, "wa yakullu humul haqu yatu ilayhim mudh'inin." Dhe nësa haqu është hyrë, ata vijnë të nështruar. Kështu janë munafiqët. Ata pranojnë pretesa Allahut vetëm ato që u interesojnë atyre në këtë dynje. Ato lloj çështje shfjetare të cilat usjellin atyre dobi të dynjas. Uselin atyre sigurin Pasurin Uselin atyre dobi të ndryshme Ndërës atë të tjere të cilat Përmendin atyre nuk janë të dobishme Ata i kundështojnë të ligje Dhe nuk i zbatojnë të to Kjo është fjene që të regonë Allohë për ta dhe pastaj Futët Allohë i madhurë në zemrët atyre Dhe gjikonë për ta Fët a fi kulubihim marad A ka në zemrët atyre Së mundje, emir tabu Apo ka në to dushimë E mi e khafune i jahif Allah Alejmë Rasulu Apo kam frikat të sefu Bën për drejtësia atyre Allah dhe i dërgurit ti Bel ula i kehumu dhali mun Pase përgjit Allah i më dhuar Dhe vet dhe thot Për kundëzja ata janë mizorët Ata janë të për drejtët Ata ose kanë smun Në zemër dhe tyre dhe kjo shkaku Pse ata nuk i parënojnë ligjit a Allahut Dhe nuk i zbatojnë ta Ose Kanë dushim në zemër të tyre, ose kanë frikë se ligje e lotë është padritsi këndër tyre. Edhe mund t'i gjeshë që disa për tyre mund t'a shprejhin dhe me gojt të lëgjeje. Nuk thëmë padritsi, por t'a shprejhin e të në formët të tjera. Kënë kërështë ekstremizëm, kërështë primë në fe, edhe pse e din shumë mirë, edhe pse e din shumë mirë që ligje e lotë e përmbang të lëgështje, edhe pse dinë shumë një që profetis Allah, al.s. ka urdhuru e për të dhe e ka zbatua e të vetë për justifikohen duke thënë që nuk i përshtatët kohës valë këj islam ka zbritur vetëm për parë 1 me 400 vjetës apo është sistem një rëzër që i përpudhët disa kohëve nuk i përpudhët disa kohëve a kështu është feja islame a kështu të të bëjmë në islamin islam të përkohë A besojnë nëse Allah është i plotfuqishëm dhe i ditur dhe i urë dhe i vendosë dhe gjëmë vëndin e vetë? A besojnë nëse ligje Allah është me mjësë e shdo ligjë? Pandaj dhe Allah Subhanu Atala ka vendosur disa ligjët të cilat e më të lefshme dhe të dobi shme për njëzit në shdo kohë, në shdo vëndë dhe, dhe për shdo person? Po që se ne nuk e besojnë të mjerë ne të vendosin një pikpryet e të madhe dhe të sponë? Se kemi hyrë në rangu në munafikëve, të cilët besojnë që feja e Allahut nuk është plotë dhe në të ka pa drejtësi, pande ata i, i gjen që shprehen me shprehje të ndryshme. Po i thyesh shprehje që mund të dëgjosh sot ditën sot me, ku do shkoni ju me këtë mjekë? Ne po shkojmë në Europë kësë ju mba një që kjo duke i ku si ju mbani mjekra. Ç'është kjo mjekë? Njerëzë duke ikur për para, kurse ju duke u kthyer mbrapa. Edhe ne u themi këtyre njerëzve që ne kemi për ndër që mbajmë mjekra. Sektëmier kanë mbajtur i dërguar e Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë qenë njeriu më i lartë. Dhe të mbjeqë kanë mbajtur të gjithë profetët pa përjashtim. Për këta njerëz i kanë zemra të semura. Këta njerëz shohin fe vetëm atë që atë e fe e cila drejtohet nga kibla e perëndimit, jo kibla e lindjes. Prandaj dhe ata i drejtojnë përëndimit dhe që fa thot përëndimit për ta është shfej, që fa nuk thot përëndimit nuk është shfej, për është turp. A mi e khafune e jahifë Allah, Alejmë, Rasullu, a kanë frika ta se të të bëjë atyre pa drejtsia Allah dhe i dërguar i ti, këtë përët i u bënë Allah të të njëzve. A mendojnë ata se ligje Allahut që nga i pa drejt dhe i pa përshpaqën për ndënjë kohë, Le të i shikojnë zemë edhe të ture se nuk janë të rezi me Allahun Edhe pse mund të janë të rezi me të gjithë kryesat Po vëllaj nuk bëndë dobi të rezi e kryesat e por nuk qëmë rego me Allahun Allah e sikur të gjithë kryesat këna qëmë për teje Kënajsi nuk të bëndë dobi ditë në gjukimi sepse asë kush nuk i në të esohë për ty Likulli mrim min hum jo me i vin shak në jugni Shdo kujtë do t'i mjaftoj, vetëm hali, vetë atë ditë Kënajësia e vërtetës, vetëm kënajësia e uautaj që do t'bëjt do bje atë ditë Për e ndajë mosë shqetëso për kryesave Dhe për e mendimit që ka në ta Dhe kënaqen, me qëfa kënaqen në ta dhe qëfa duhet a pëjteje Por shiko qëfa do më pëjteje Nësë dëshëron bërë besimtar i vërtetë Muna fi këtë kanë zjedhë një rrugë Të cilë në që e të mesme Edhe u po them ajo është rrugë e mesme e cilë e cilë e të qonë mu në mes të gjahenemit Ajo është rrugë e mesme që të qonë mu në mes të gjahenemit Allah në ruajt Edhe një për i forma dhe të kësaj rrugë e që ndjekë e munafikët është ajo që quet ndjekë e lehtësime dhe nfe Që e ka thënë djetarë për ndjekë e lehtësime dhe nfe Kanë dhe në djetarë në përku vizimin e këti termi, ndi ke leëthime thot, është që personit të zjedhi për gjithdo, gjithdo me dhebi, atë të mendim që është më i lehtë. Do me thënë, nëse dhe gjesh për që është jene muzikës tre mendime, atë e i merë më të lehtëin. Nëse dhe gjesh për që është jene kamatës dhe mendime, a i merë më të lehtëin. Nëse dhe gjesh për që është jene alkoholit tre mendime, a i merë më të lehtëin. E gjith A dhe famon prej këtyre një fe, e cila quhet fe e re, fej e e feja e munafikëve. E cila quhet feja e munafikëve. Pandaj është ashtu ashtu apo e selefëve sa se kanë thënë, kush ndjek lehtësimet ose rëshqitjet e diëtarëve, ai është bë zindiko, do të thonë munafik. Pse? Sepse kë lutë vërtet po ndjek ligjin e Allahut. Por, por, ndjek epshin e ti Dhe nuk po e përqen ligjën e ndohut Por, po përqen epshin e ti Tërgohet Që Ismail Al-Kadhi I cili ka qenë një për i djetarëve të se lefëve Shkon një erë dhe hynë të khalifja Ismail Al-Kadhi ka vdekur në shekullin e tret Redh viteve 280 të hidrit Hynë të khalife dhe ishte gjukaci i vendit dhe djetare njohër, në të kohë. Edhe jebë khalife një libër ndorë, i thë të lezojë dhe mjebë gjukimin tënë për të libër. E mele shfetonët libërin, kur shë shikoj, në të libër gjenë që ishin në mbledhur të gjitha lehëcimet që mundë këtë thënë dhe një djetare. Sa të se shdo djetare është njëri, dhe shdo njëri mundë gabojë. Edhe ky person që ka shkruar të libër ka marrë për çdo dietari mendimin më, më gabuar ti dhe ka futur në libër sikur kjo është feja islame. Edhe ka mbledhur të gjitha në një libër ku e lexoi Ismail al-Qadhi këtë thaa. Ky person që e ka shkruar të libër është zindik, është munafik. Edhe ky libër nuk vlen që të ndiqet. Oqë ky libër nuk vlen që të ndiqet. Prandaj detyra është e këllibër të di jetë, këshu tha Ismail Elkavej. Edhe se lefët gjithashtu kanë foli për të qeshtje. Po e munafikët nuk kanë djekur vetëm të le rrugë të tolerimit edhe të kazmës që i si kanë vënfes. Ata kanë djekur dhe rrugët të tjera. Një për rrugëve të dëmshme gjithashtu dhe nga rrugët më të dëmshme cila i ka hapur por dhe të shkatrimit fes, Në të dy e kanatet është dhe të qështje që quët përdorimi dëmëve dhe dobive Ata thonë Në ndjekim dëmëve dhe dobit Por në të vërtet Ata nuk ndjekim vetëm se dëmëve dhe dobit Dhe vetëve tyre dhe jo dëmëve dhe dobit fes Duke përdorën fjanën dëmëve dhe dobi Ata kanë lejuar shumë gjera Dhe janë largurë nga shumë pjesë të fesë islame Gje cila, e cila Parlejmoronë por një rrezik shumë të madh për islamin. Shikoni se çfarë kanë treguar selefët në lidhje me çështjen e ndjekjes së lehtësimeve në fenë. Separe njëherë kanë rënë dakord të gjithë dietarët e Ummetit të Islamit që ndjekja e lehtësimeve në fenë nuk lejohet. Është haram. Këtë gjë ka treguar Ibn Hazmi, Ibn Abdul Barr, Abu al-Walid al-Baji, Ibn Salah, Ibn al-Najar, edhe dietarë të tjerë. Të gjithë dietarët e Ummetit të Islamit kanë treguar që ndjekja e lehtësimeve nuk lejohat, por dëtyre e besimtarit është të ndjekjë atë që ka urdhru Allah subhanu wa ta'ala. Sepse pandeja ka zbita Allah u Koranin, që në të zbatojmë ata. Dhe profetis sallallahu alai sellem, në ka të regurë një hadithë sakt, gjën që ka më shumë frikë për këto umet, ku thot, in e khuaf ma e khafa la umet i munafikun alime lisan. Thot personi, O sa dije ka më shumë frikë për umetin tim, është ai person munafik i cili është i ditur në gjuhën e tij. Pse e ka frikë profeti sallallahu alejhi dhe sellem të personit për umetin e tij? Sepse ky person me anë të gjuhës së tij i mashtron njerëzit dhe i nxjerr njerëz nga feja e Allahut me butësi më të madhe derisa kur ta shikojnë njeriu vetën humner bashkë me munafikun. Fare e kuptuar fare. Prandaj dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë Personi me frikë shumë shmuna fiku I ditur në gjuh Ka thënë i ditur në gjuh Sepse, po të gjoshë fjallë në ti Dë thua shky është një riu më i ditur Por por që i goshtë vebër të ti Do veshre që a i është një riu më i njërëant Dhe më larkë frikës në Allah Subhanu wa ta'ala Thëtë u mërgjë në Khattabi radiallahu anhu Trejgjera e shkatarojnë fen Trejgjera e shkatarojnë fen Thëtë e para është rëshkitja djet do mund gabimi dietarit. Një gabim i dietarit është i barabartë me mirë gabimin që mund bëj një person i thjesht, ose mirë persona thjesht. Sepse ai është shembull për njerëz që një gabim i thjesht është i barabartë me shumë gabime të rënda sepse do të ndjeqin të gjithë njerëzit do ta quajnë gabimin e tij the. Nikoj që gabimi i tij bie në kundërshtim me argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Pastaj thot omen khatabi thot i pari është rëshqitja dietare ato që shkatërrojn fein e dyta është Dialogu i munafikut, filon munafikut dhe fletë në mërtëfejës, e të rëgënë argument dhe fetare, edhe të bindë që këtë gjë nuk bënë, ndërkoj që ate ka urdua Allah dhe dërgujet i së në bërë e sëllem. Si të bindi me gjuhën e ti të cilën e ka të rëgënë për fërë e sëllem që gjuhë e ti është gjuhë djetari. Edhe të reta, të atë janë, janë imamët e humburë imamët e humbërë ata të cilët i drejton njërzit në humbje. Gjithashtu, thësët Soleimanë të temi, si kur ti të marrësh lehtësimin e gjithë djetarëri, të këty është mbledhur i gjithë shërri. Si kur të marrësh lehtësimin e gjithë djetarët, të këty është mbledhur i gjithë shërri. Ka dhenë Ibrahim ibn Abioleje, kush ndjek mëndimet e hua ja, më thënë që mundë këndën djetarët, a i ka humbërë, ka humbë n ka tani më në usaj kush merr mendime të huaja të dietarëve ka dalë prej islamit. Është kjo është reale, më dije, mund ta shikojësh këto gjëra të, të disa njerëzve të cilët i bëjnë këto gjëra, do shohësh tek ata të gjitha llojet e gjunafeve, të gjitha llojet e hipokrizis, madje të gjitha llojet e kufrit. I shikon te goja e tyre, te veprat e tyre, te rrëshqitjet e gjuhëve të tyre. Madije mund të dallosh një farë të tyre dhe atë që fshehin në zemrat e tyre. I dha hutë transmeton ne Ibrahim ibn Adham se ka thënë: Nëse ti mbart në vete mendimet e huaja të dietarëve ke mbaritur sharrshum maff. Fati ma Melouzai. Kush ecën me mendimin e Mekasve në çështjen e martesës së kanaicis? Dhe kush ecën me mendimin, thotë kush ecën me mendimin e Mekasën në çështjen e martesës së kanaicis një? Bashmeqte pas e bashkonden mendimin e edhe e bashkosë të kufit, të kufës, domthonë dietarëve të kufës në çështjen e nevidhit. Edhe bashkon gjithashtu më me të mendimin e medinasëve në çështjen e muzikës dhe bashkon më me të mendimin e atyre, domthonë të shamit, banorëve të shamit në lidhje me çështjen e prizve, të cilë çfarë cil, besojnë, domthonë që prizën nuk gbojnë, po ky ka mbledhur të gjitha të këqjat. Sepse Ka pas për e mekësë që e kanë le, kan lejuar martesën e kënejsisë. Dhe martesë e kënejsisë është një martesë është fuqizuar një islam dhe sot e lejën vetëm shijatë. Ajo në të vërtet, ka që në lejuar një farkot dhe është ndëluar. E kanë ndëluar Allah subhanu ta'ala. Kurse të regohët që disa për me dinësve kanë lejuar muzikën. Një këtë që është ndëluar haditet sahta. Nikoj që tërgoj që dhe shtu që disa dietarë të kuvës kanë lejuar në bidhe dhe në bidhe dhe në loj pjellë kolike që e cila dhe më dhe nga ngellër dhe nga plejtë të vjetër, që i thonë lejuar pjellë 50 gram kështë që dhimi. E kanë lejuar pse? Dhe ko unisur nga disa loj dëshimesh dhe origjin e tyre është për një gabimi që mund të bëjnë dietarë, edhe së fundi atatë të cilët besojnë që prisi është i pa gabushën dhe më thë, në dhe në ngrejmë Mendojnë i pak një personës i mblethë të katër mëndime, a i kam redhët gjithë shërrin. Mjafton për të vetë muzika, për cilën ka thënë Abdullah ibn Mësudi R.A.N.Hu, ka thënë për muziken, muzika e mbin, hipokrizin në zemër, një fakun, si kur se e mbin u i barin. Po një person që i mblethët gjithë të në manishtë që i kam redhët në shërpë shëndë mothë dhe ka hyrë në rangon e munafikëve. Nusë Allah në madhuruar që në ruaj nga hipokrizia dhe nga ndjekja e lehtësimeve të cilat e nëzirë njeri unë nga mesatarja që ka vendosur Allah subhanu wa ta'ala Sëpse Allah i madhuruar ka thënë në Kur'an, o këdhali ka ja gjallnakum ummet e wasata Këshune ju kemi bërë juve popull të mesim Për dhe se Allah subhanu wa ta'ala në ka bërë neve popull të mesim Mesatarja është e që ka zbrituar i, ajo që ka ligjuruar i, ajo që ka vendosuar i për ummetin dhe dhe shdo dhe mesatare që pretendohë për është kësaj, ajo është mesatare e shëjtanit dhe mesatare që e qonë njeriun në mezin e gjëhnemit. Allahu në ruajt nga devijimi, Allahu në ruajt nga tolerimin fej. Në hëndu Allah, salatu salamu, ala rasulillahu, ala alihi, ala sahbihi, e gjëmajnë, më bad. është në vojshme që ne të tregojmë disa shemë buj, në lidhë më qështin e tolerimin fej, që besimtarit e këtë parashikese për çfarë bëhet sian. Sepse çështjet kur janë teorike nuk kuptohen ndërsa kur bëhen praktike vendosen në të vërtetë dora mbi plag. Po sikosh për shembun që ka treguar dietarët në çështje muzikës, në cilën ka hadithe të sakta që e ndalojnë atë. Prandaj dhe është transmetuar do Buhariu, një hadith se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që në kohën e fund do vin disa njerëz nga ummeti im Shqollës thonë do vijnë disa njerëz nga ummeti im, do lejojnë më ndafshin muzikën, alkolën dhe immoralitetin. Ço do t'i lejojnë? Tregon domosdhem kjo që do vinë njerëzit për umetin për vidëselëm, për umetin islam në një kohë për e kohë, vend kohë në fundit, edhe do ndjekin lehtësimet. Edhe çfarë për fundin janë këta? Tregon fundi e hadithit që këta do të shndrorojë Allahu në derra dhe në Maimuna. Këta nuk janë për umetin xifuxve, dhe as për umetin e krishterëve por jam për i umetit islam, do të shëndërojë Allah në dera dhe në majmuna, si kur se shëndërojë që i futët e dikushëm, sepse këta përdorën hile dhe manë të këtyre hile dhe lejuan në të që ka bërë Allah haram, si kur se bërë mpashen, që i futët e në pashëm, që e lejuan përshkim në ditë në shtonë, të cilë e këshë ndaluar Allah më dhëruar duke përdorën hile. Edhe këta janë hile të që përdorën të njërës. Fund. Por derisa në një çështë ka dy mendime, atë çfarë të ke që ka marrë mendim të lest, sidomos që mëndimin për sa të kohës. Sidomos që mëndimin për sa të kohës, ai sa tregohon një prej selefëve tanë ka thënë, ndonjëri prej tyre, vallahi, ka thënë ndonjëri prej tyre, përpiqet ta mashtrojë Allahun, ashtu siç mashtron ndonjëri për yush një fëmijë të vogël. Ndonjëri prej tyre thotë përpiqet ta mashtrojë Allahun, ashtu siç mashtron ndonjëri ju për yush një fëmijë të vogël. Si shka thënë Allah për munafikinët, për munafikën në Kur'an, ju khadiru në Allahu e hua khadiru hum. Ata për për përgjën ta mashtrojnë Allah për e vashën që pojnë mashtrojnë, ata me të vërtej për së kuptojnët. Pastaj, një për e qështje e vëgjithashtu është dhe qështje e shikimit e këharami. Disa persona e gjenë që e shikojnë haramin për blenë fare. E shikojnë haramin për blenë fare dhe ju vetëm ka që por që kjo është lejuar po Hirdavës. Kjo lejohet për Hirdavës, lejohet ti t'i tulesh me një femër që është gjysmë lakuriç, po Hirdavës. Në një kohë që profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që shikimi tek një femër që nuk lejohet ta shikosh është një prej shtizave të shejtanit të helmuar e cila i hyn në zemër njerëut. Vall O Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguat vërtetën, apo Allahu i madhëruar i cili ka thënë u kulli lmu'minina yudmun absarim, thuaj besim kaqton shikimin e tyre, apo kta të cilët pretendojnë se po hirto Davës, po e bëjnë këto veprime, po hirto Davës nuk vërtet ka po e shkelin dawn në këmbë dhe po hirto Islamit po e shkelin Islamit në këmbë. Gjithashtu prekja e grave të huaj duke u dhën dorë apo duke i puthur në radh. Ka treguar Sheikh Al-Albani në librin ve Tahrim ala at-Tarab Por asë çuditsh në për tolet çështje. Tregon që ka qenë një partive, një, një që një për partive në një në një vende të Islamit që thoshte ashtu, lejohet të i japësh dorë një gruaje, e cila është e huaj, që nuk është prej familjes tënde. Ta takosh atë madje lejo dhe ta puthësh, por me niyet mirë. Por me niyet mirë. Vall, pse elan më kaq s'e çu ndër fund? Sepse niyet i mirë ekziston te që e puthëj që vutëj. Mënia e të mirë leuot. Ai që ka ndaluar Allahu, nëse të bësh mëni e të mirë, po vallëkot e pasandaluar Allahu më dhurohet. Së i di si po shëndesë këto pasandaluar Allahu subhanuhu teala për derisë që ta mëni e të mirë, u lejo ka për të çfarë që ta bëjnë këto veprimi. Kështu ka treguar Sheikh Albani këtë rasë për, për këtyre njerëzve çuditshëm, të cilët pretendojnë se si i përkasin Islamit. Disa prej tyre kanë lejuar alkolin në forma të ndryshme, s'do të futem detaje. Për krahin e mos besimtarve, duke marë pjesë në fesët e tyre të kufrit, duke ju uruar ata për fesët e tyre të kufrit, duke ju uruar ata për fesët e tyre të të, të, të kufrit, për të cilë kemi forë dhe në hytme në kaluar dhe kemi tërguar se shka ka thëni më në kejmë i ljozi dhe ditar tjerë. Gjithashtu, pjesë marja në të gjithuat harmonia ndërfetare. Edhe që shë drejtë të dhe zë po themë ne në vendin ton nuk kemi pasur në dhe i mos marveshje me ndër një prefeve tjera në aspektin që ne i kemi bërë të dëm nuk ka ndodhë këllë gjithë tjëm për kohën dhe zineve në është bërë dëm edhe ne kemi heshtu dhe unë se këptër ko ku është që li imi kësaj që të të hamurin dërvetare shemulli kësaj dikush është është shemulli disa njezë që e të një shpi edhe dhe dikush i cili Po në mënyrë indirekte e direkte do u thotë njerëzve mbani harmoninë me njëri tjetrin, një. koqë aty nuk ka sherr. Aty nuk e gjson as në sherr as në gjë e keqe. Mbani harmoninë, mbani harmoninë dhe e ka për qëllim njërin që ai mos flasë dhe mos e mbojë të drejtën e tij. Ky është harmonizmi. Edhe për të treguar gjithashtu që gjithë vetja në një soi. Në koqë ne si musliman besojmë që feja nuk janë një soi, por feja e Islamit është feja vërtet e Allahut e madhruar dhe këtë ka treguar Allahu në Kur'an. Inna dinen indallahi al-Islam. Feja e panuar të këllohë është islami Edhe asje e fe tjetër Edhe ata personet të cilat marim pjesë në këto loj me gjlisësh Të cilat quaj me gjlisë për, për, për të ndërtuar një harmoni fetare Dhe pse në në të vërtës e këmërë patërësia s'kujt Edhe asë kemi ndërmën të bëndë patërësia s'kujt Që ofshënë ta muslimana po jo musliman Ata personet që marim pjesën të me gjlisa Ata vetëm se e kanë futur vetën e tërë në rangur n Edhe pse mund gjenë justifikime, të tila si shpo i të rëgën të ni. Në gjithashtu, ka ndajua kamatën, kamatën të cilën e ka ndalu e Allah në Kur'an, edhe e ka qua të Allah më dhërë luft, që a i personi të cili haka matën e i ka hapër luft e Allah dhe dërguarit të ti salamoni e sellem. I ka hapër luft e Allah dhe dërguarit të ti salamoni e sellem e i person që haka matën. Gjenë për e tyre që thonë Lejohet kamata 3% Ose lejohet kamata për ndërtuar shpi Kur nuk e shpi Lejohet kamata Të marrësh kamat Të marrësh borjë me kamat të bangat Kur ti nuk e shpi Këshu thonë ata Edhe pëse kjo bje në kundështim të qartë më Koranin Edhe pëse Allah ka thënë që kërësh haram Por ata thënë nuk e qëtë bësh Këtu për jetëm Si kur ne vallë Allah ma dhe urena Ka bërë dhe ty që jetëm të vend D Në kohë që po të shikosh jetën e profetit Sallallahu Alaihi Wasallam dhe sahabëve kanë jetuar shumë thjesht, mos vallësh domosdoshmë që njeriu të jetojë në një pallat gjithakaj, që të thuhet që është jeta e ti normale, edhe që atyher vetëm atyher nuk e ka të lijuar kamatën, ndërsa përpara asaj e ka dejuar kamatën, me koçë ajo shumë e ndyrë tek Allah subhanahu wa taala. Mosfol për gjinë e shtren, të cilën e kanë ndëjuar haptazi. Gënjeshtra në të gjitha forma dhe betimin e Allahut subhanahu wa taala në gënjeshtra. Gjithashtu një më të sot është që shkën shumë për gjërave më çuditshme shikon sotësh që shkojnë shumë njerëz për të falur xhenazën e atyre personave të cilëve s'e ka lejuar Allahu të falë xhenazën e tyre. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, në Kur'an, në librin që ka zbritur dhe dorë i pandryshuar vetë dinë gjykimit ka thënë: "Mukan al-nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen." nuk i takon profetit dha tyrë që kanë besuar që të kërkojnë falje Allahu për mushrikët. Po mushrikët kurse këta njerëz shkojnë të u falin xhenazën e tyre. Kur Allau Madhuri ka thënë profetit sallallahu alejhi dhe sellem për munafiqët, "Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taquma ala qabrih." Mos e fal xhenazën as kujt që vdes po tyrë, për, për munafiqve. Dhe as mos shëndron të varri i tij. Kërë muna fi, këtë zir, daluë, Allah, tij, të zirë shfaqën si muslimane, ka ndalu e Allahë për fejtën e ti, sa më më më njësën të faqë gjenazët e tyre, dhe të lutët për ta, zhëmën bërë të fjalë për ata të zile si janë besimtar fare, ose nuk e kanë parë derë në gjavisë në sy, nuk a e në një sesh dhe për Allahën, nuk e ndërëtuar një Allahët, dhe të dërëtuar një Allahët për ta, ku ata se në interesuar një një, të një, të një të tjyre, Një person për aset zvdiste, e la po osi, edhe tha për vetën e vetë që aji për vdes ateis. Kështë thoshtë për vetën e vetë, që aji është ateis, për vetën e vetë. Edhe e la po osi që më bastë të vdesit, tja djegjin trubin me zjarë. Tja bëjnë hi. La më bastë i dy goca, kurse gruën e kishët divorcuar. Në më dhe njëj ateis pa fefare. Qërë ndodhi, më bastë i që gruën e ti, E hodhi gjyq vajza e tij tha un nuk pranoj që që trupi i ish burrit tim të digjet. Por un dua që ai të varroset si varrohen muslimanët me qafin, të lart të fal xhenazën e marrë. E hodhi gjyqi dhe gjyqi gjyq, dha të drejt gruas. Atëherë mbazë dha të drejt gruas usulën shoqata të Islamit të gjitha, kusht e kushta merr të më parë që të fal xhenazën këtij qafiri, i cili nuk e njeh Zot ndonjëherë. Për të fal xhenazën e këtij Edhe po t'lutoj për atë që të mëshiroj, ku Allah ta mëshironë, ku Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar profetët e tij sallallahu alaihi wasallam që të lutojnë për namën e tij. Tregon një hadith saqë profeti sallallahu alaihi wasallam kur po kthehej për në Medinë, kalon për një varri. Qendron parriti dhe thonë çaj. E thonë qendë sahabët më të ta. I foni dërguar i Allahut, "Përse po qëan? Kush është ky varr?" "Kjo është varri i nënës time," i thotë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, "Ky është varri në i nënës time." Po do të dhe i kërkova Allahut leje që të lutem për të, të kërkoj falje Allahut për të, për nënëntime, dhe nuk më dha leje. Nuk më dha leje. Dhe i kërkova Allahut dhe për të vizituar varrin e Saidit Ghalije. Ku Allahu më dhau nuk i jep leje profetit i për nënën e ti. Vallë do lejoj këta njerëz bashkohor, të cilët janë drejtuar dhe kibri i tyre kanë perëndim, që ti që të kërkojnë falje Allahut për çfarë që ekziston vajin e vdeut. Mjërë për ta si më ndërëm për Allah subhanu wa ta ala Mjërë për ta që fërfejën duke bërë Edhe në fund po themo dhe leze Nga fillimi këtër të lerime dhe Edhe shkatrimi në fes Nuk është ku që tjetë një ko e gjatë Nuk tjetë një ko shumë shkutër Edhe shemull për këtë është shemull që ka ndodhur por Shqipri Dokumentat të regojnë Që fillimi legjitim i tolerimeve fetare në Shqipëri ka filluar në vitin 1937. Po them, po them, fillimi i tolerimit legjitim me thedvah ka filluar në vitin 1937. Vallsa vite u deshën derisa teja u fshi për token në në, në, në shtetin ton. U deshën vetëm 30 ditë gjithsej. Vetëm 30 vjet dh gjithsej që në 1967in i sambët të shkatërroheshat plotësisht. Edhe ndërim për të llojjet e parën, të parët e kishin ata të cilët ndritojnë fenë, edhe u ka ndën këto fatva njerëzve, pandë të ruhemi ulëzër sepse feja islame nuk është tentuar për Allahun që mund të ruhet unë vendin tonë. Feja islame jetoi për shumë shekuj në Andaluzi dhe u shuajt në Andaluzi. U shuajtën në Shqipëri dhe nuk është çudi që të shuhet përsëri. Pse procese ne nuk rendin për ta ruajtur ato në vetëtonë? Sepse Islami nuk është ligj në letër, por është ligj në zbatim që ne do zbatojmë vetë nëse dëshirojmë ta ruajmë atë. Mendoni çfarë mund marrë breza tan për ne shtu kur ne nesër të tregojmë atyr një fe e cila ka bërë më të shumë lëshime. Ata do marrin vetëm 1% të vogël para sajtë që kemi kemi lënë ne tek ata, edhe ata i dojmë më shtyrë vetëm 1% të vogël që shumë mora ka për të shkatur feja, pa ne ka treguar Imam Shokti Biu që dëmët e tolerimin në fe janë të shumëta dhe një për dëmëve kryesore është e para, që ndjekë e tolerimin në fe e qonë njeri unë në kundërstimin e bazëve fëtare. Së pësa Allah i më dërua ka dëmë të sa urdra. Edhe kur qithua mu e më lejo të dëmën të urdra, dhe të thot kjo lojgje që të të lejo mos më soturikin a mohtë. E dyta, kjo lojgje e qonë njeri unë që e i të mosket asë në Po qësën në kafe dhe të të rrimi fe, atër bje vlerë e Koranit E treta A i personit cili ndikë lënë thimet, a i është largur nga argumenti fetar nga Koranit Dhe ka ndikë u mëndimit e njerëzve, dhe kjo është katërim për ta E katërta E shë a i personit cili ishkon të tolerimit dhe largur në ligjit e Allahut A i në të vërdet e ka poshtruar fe në ligjit e fes Sepse a i me vebër të ti ka treguar që zbatimi fes nuk është i poshtatë shumë kurse zbatimi çdo gjëje tjetër është i përshtatshëm, do kë në të vërtetë një postej për Fenis flamë, edhe e fundit për cinomifin tani që tolerimi të fe e çon njëherë deri në shkatrimin e fes. Në shkatrimin e ti personal, edhe së fundi shkatrimin e përgjithshëm e çdo kush që ka rendur në këtë lloj programi, ai në të vërtetë do marrë pjesën e ti të gjunafit tek alli i nderuar, nëse shkatrohet ishtami këtë vend edhe të gjithë me një përgjegjës A do jave llogari për para mall të mdhëruar për transmetimin e kësaj theje të brezave që do vinë më pas. Udhëzot do na mankojë brezave që do vinë më pas. Sigurisht ne kemi mankuar ato që kanë gënë për para nesh, utcët erë dhe i kemi sharë. Ne kemi mankuar ato sepse nuk e ruajtëm fen dhe nuk na transmetuan fen, por ne e kemi marrë ato me dëshësorta ona, mdhuar për mall të mdhëruar nga fillimi në këtë vend. Poqes se ne nuk e ruajmë të, do zgjidhim vallë popull më popull po, po, më të mirë se ne. Nëse i këtë një shpijin në ndo si Allah në një popull tjetër, dhe s'kam për qënë si ju. Lusë Allah në më dhëruar, në forcojnë fënë ti, lusë Allah në më dhëruar, në dhëruar sinceritet, lusë Allah në subhanu të alëtë në largohi nga hipokrizia, në largohi nga të cilësit e hipokritve, në largohi nga ata të cilë janë hipokrit, në marë i shpirit me besimë, Allah në shpëlejë në një një një një një një një një një një n